Ja, Hej och välkomna till ett extra avsnitt av p Krim. Jag heter Mariella Quintana Malin. Och jag heter Linus Lindahl. Ja, det är mycket om räva Majid, alltså den kurdiska räven och den interna konflikten i Foxtrott just nu. För det är ju den här konflikten som har lett till flera mord, skjutningar och annat den senaste tiden. Idag ska ni få höra två poliser som har följt Rava Majid länge. Vi ska gå in på hur han har gått från att vara en småskalig narkotikahandlare till att bli en stor narkotikasmugglare, gängledare i Foxtrott och mannen som misstänks ligga bakom den mest intensiva våldsvågen som vi har sett i Sverige. Och de här två poliserna de är kritiska till hur olika chefer inom polisen hanterat arbetet kring Rava Majid. Man vill inte säga vad var jag sa. Sen kanske inte jag personligen eller någonstans trodde att det skulle nå den här nivån och den hänsynslösheten mot anhöriga och mot tredje part. Samtidigt är jag väl kanske inte jätteförvånad. Poliserna som vi kommer kalla för Annika och Peter, de är med anonymt. Vi har bytt ut både deras namn och deras röster. De kommer att ge sin bild av hur Rav Majids nätverk Foxtrot växt fram och hur deras kollegor försökt varna sina chefer bland annat för Majids våldskapital utan att få gehör. Sagan börjar med en kruschat. Det här är Peter. Han och utredaren Annika har god insyn i utredningar som har rört Rav Majid under de senaste åren. Rav Majid är uppvuxen i Uppsala och i tidigare avsnitt har vi berättat om hur hans kriminalitet började och hur polisen hittade både kokain och cannabis i hans garage när han var 23 år. och Han dömdes då för grovt narkotikabrott till åtta års fängelse. Men på den här tiden så bedömer inte polisen att han är en storspelare när det kommer till narkotiken. Ja, men 2020 så blir aliasen Fox Kurdish och Fox Planet kända för Peter och Annika för första gången i och med att enkrosatt knäcks. Det är i samband med ett stort narkotikabeslag i Vallentuna och en husransaken på ett hotell vid Stureplan i Stockholm. För där hittar man både drygt en miljon i kontanter och narkotika. Och där hittar man också kopplingar till rävaliasen. Och det är nu som polisen förstår att Rava Majid har blivit en stor narkotikagrossist. Han tar in knark i landet. Han är grossist. Sen säljer han till olika nätverk. Så kanske man inte trodde att det gick till tidigare. utan Många trodde att varje nätverk tog in sitt eget parti och inte handlar av grossist i landet eller grossist i Nederländerna. I Sverige så åtalas flera personer som ska ha varit kopplade till Rava Majids narkotikaverksamhet. Bland andra hans föräldrar som misstänks och senare döms för grovt penningtvättsbrott. Nätverket som senare kommer att få namnet Foxtrot beskrivs då som ett nätverk som styrs av Rava Majid och som också består av ett antal släktingar och nära vänner till honom. Man ställer väldigt mycket upp för släkten i de här nätverken och då kanske det är personer som absolut inte har någon anknytning till själva brottsligheten men ändå som hjälper till med att göra saker och ting som underlättar för den brottsliga verksamheten. Som att omsätta någon swish hit eller låna ut någon bil dit eller fixa någon lägenhet där. Någonting som på pappret är ganska legitimt men som hjälper nätverket. Så de har väldigt många olika kontaktytor och det är det som gör dem svåra att söndra. Och det är väldigt mycket gröna, ostraffade personer som figurerar i det här. Man utnyttjar dem för att mörka sin verksamhet. Det är ju ingen idé att låta en nätverkskriminell åka runt med hundra kilo knark. Då blir man ju av med det. Det har de räknat ut. Idag så verkar Rava Majids föräldrar vara utomlands. Hans mamma är efterlyst eftersom hon inte inställt sig för att börja avtjäna sitt fängelsestraff. Men varken Peter eller Annika tror att föräldrarna hjälper till i den kriminella verksamheten idag. Enligt registren så utvandrar Ava Majid från Sverige till de irakiska delarna av Kurdistan i april 2019. En av anledningarna ska vara att en kusin till honom mördats ett tag tidigare och han känner att det finns en hotbild mot honom. Enligt våra uppgifter är Ava Majid i Sverige under 2020 men lämnar landet efter ett av polisens tillslag som kopplas till de här enklosattarna. Först ska han ha åka till Nederländerna innan han fortsatt till Kurdistan. Och i takt med att fler och fler enkrochattar kommer fram så tillsätts en särskild grupp för att kartlägga just Räva Majid. Och enligt Annika så får man ganska snabbt bra koll på honom. Jag tycker ändå att vi gjorde det vi kunde den första tiden. Sen hade vi kanske kunnat vara lite mer snabba och fånga till honom i Holland redan innan han lyckades ta sig till Kurdistan. Då var man ju chockad med allt som hände om enkro. Det var ju helt ny värld liksom, men först när vi väl fick enkro officiellt så hade han redan lämnat Nederländerna. Och med tiden så kopplas mål om synnerligen grov narkotikasmuggling till Rava Majids alias på Encrochat, men också på den andra krypterade meddelandetjänsten Sky ICC. Det leder till att utredningsgruppen som följt Rava sedan sen blev känt går till den nationella operativa avdelningen NOA på polisen för att få mer resurser för att jobba mot Rava Majid. Men svaret blir nej, det är annat som måste prioriteras. Ja, fast det görs faktiskt ett försök att gripa Rava Majid i Kurdistan. Men när polisen slår till mot hans bostad är både han och hans familj bort. Polisen tar flera telefoner i beslag som skickas till Sverige men i dem hittas enligt våra uppgifter inget av större värde. Flera utredningar kring Rava Majid har gjorts inom polisområdet Stockholm Nord. och Enligt våra uppgifter så blir poliserna där vid ett tillfälle kontaktade av polisen i Värmland som har avlyssning mot en person. Ja, Värmlandspolisen misstänker att en fånge på kumla anstalten har kontakt med Rava Majid, från fängelset alltså. Enligt poliserna så diskuteras narkotikahantering men också mordplaner. Och det är inte bara de här uppgifterna som utredningsgruppen tar med sig när de larmar sina chefer. Man misstänker också att Rava Magid har ett samarbete med personer i bronätverket som har ett högt våldskapital. Och vid den här tiden så har det skett flera skjutningar och sprängningar i norra Stockholm och utredningsgruppen tycker att de måste utredas tillsammans istället för att varje händelse utreds separat. Ja, vi har tidigare berättat att det pågår en konflikt 2021 där en gruppering i Upplands Väsby stulit 60 kilo hash från räven, alltså Rava Majid. Och det här leder till, som en polis säger till oss, sinneslöst våld där bronätverket står på rävens sida. Till exempel så kastas en handgranat in i en lägenhet i Rotebro där en kvinna och barn ligger och sover. Kvinnan hon skadas allvarligt i benet och det visar sig sen var fel lägenhet. Som handgranaten kastats in i. Och det är också bronätverket som tillsammans med Cero-nätverket från Jobro används som utförande nätverk, alltså som skjutit och sprängt åt Rava Majid och Foxtrot under våldsvågen i Stockholm 2023. Och nu ber utredningsgruppen om akut hjälp från sina högsta chefer för att kunna fortsätta med avlyssningen mot fången på Kunglandstalten. Men också för att få mer resurser till att utreda de händelser i norra Stockholm som alltså har kopplingar till Bronätverket och Rava Majid. Svaret de får från cheferna blir att man ska återkomma om några dagar. Men det blir inga extra resurser nu heller och avlyssningen släcks. Peter han har haft insyn i utredningsgruppen. Annan brottslighet måste prioriteras. Och jag kan ha förståelse för att det inte finns en så stor resurs att använda sig av. Men det är det som är problemet att den resurs polisen har använts på fel sätt. Mot fel personer samt med fel ledning. För många inom polisen jobbar med att minimera symptomen på vår dåliga organisation och bristfälliga kompetens inom ledningen. Vi har varit i kontakt med chefer på polisen som tagit del av de här varningarna kring Rava Majid. En av dem som inte vill ställa upp en bandad intervju säger att det visst har varit möten och att han har en annan bild än den som Annika och Peter har. Och den här chefens uppfattning är att man har tagit situationen på allvar– –och att man har tillsatt mer resurser– –men att det är också en sak som man har olika bilder av. Men tillbaka till Peter och Annika. Det är alltså inte bara Ravamajids narkotikabrottslighet som man har varnat för. Det är också hans våldskapital. Hänsynslösheten i nätverket, alltså hur snabbt det kan övergå till våld. Risker för konfliktytor bland de som är kunder– Levererar man till bandidos är det ganska nära till att få konflikter med bandidos när en affär går fel. Och alla de nätverk som står på leverantörslistan är potentiella konfliktytor. Enligt Annika och Peter så finns det också tecken på infiltration av vissa myndigheter. Jag tror att det är ett större problem än vad Sverige som land vill erkänna. Om man skulle börja gräva i det så tror jag att det skulle kunna vara mer vanligt. I slutet av 2021 så får ändå utredningsgruppen som kartlägger Rava Majid mer resurser efter en ny kontakt med Noah. Man får dock inte så mycket resurser som man hade önskat. Gruppen får namnet Team Foxrot, alltså nästan samma namn som Rava Magids nätverk går under idag, dels av polisen men också i medierapporteringen. Och trots att den här utredningsgruppen får mer resurser så säger Peter och Annika som haft god insyn i gruppens arbete att utredarna ändå upplever att arbetet begränsas. Det handlade om att färdigställa den brottslighet som man redan hade sett på Rava. Det historiska som vi gjort, de beslag vi har gjort och att fortsätta att jobba för att få honom utlämnad. Det var, det var tydligt att man inte fick gå utanför det och att det inte fick ta mer än ett halvår. Känslan är att man inte kan göra någonting. Man får göra vad man kan och hoppas på att när man är framme om ett halvår så har man så mycket att man kan för att leva vidare och försöka få dit resurser. Under resans gång liksom. Och medan det här arbetet pågår så börjar en annan konflikt som kommer att kopplas till Rava Majid och den kommer att eskalera. Det är konflikten med bandidos som ska ha börjat med att polisen beslagtog stora mängder narkotika på Lidingö och i Älvsjö i Stockholm i början av 2022. Och det var ju det här som Peter nämnde att man varnat för tidigare att konfliktrisken var stor när man sett att Rav och Majid till exempel gjort en narkotikaaffärer med just Bandidos. Och den här konflikten blir blodig. Den leder till två mord på personer som inte alls hade kriminella kopplingar. Det handlar om mannen som skjuts ihjäl utanför Bandidos klubblokal i Brandbergen och så dödsskjutningen på Delta Gym i centrala Stockholm. Det här har ju vi berättat om i tidigare avsnitt. Det är egentligen vår första bekräftelse på det här hänsynslösa våldet. Att de skjuter på öppen gata. Att de egentligen skiter i vem som gör det. Alltså att det är unga utförare. Och det var det här vi hade flaggat för och befarat. I konflikten mellan Foxtrot och Bandidos kopplar utredarna de unga utförarna på Foxtrotts sidan till områdena Bro och Jobro. Polisen har ju sedan tidigare känt till att Rav Magid haft en koppling till Bronätverket, Men nu ser man alltså att personer från Seronätverket i Jobro också utför då, och då åt Majid. När det kommer till händelserna i konflikten mellan Bandidos och Foxtrot så upplever Peter och Annika att utredningarna samordnas något bättre än tidigare. I konflikten mellan Foxtrot och Bandidos har två tonåringar dömts för mord, en då 17-årig kille från Jobro som döms för mordet utanför Bandidos klubblokal och en då 16-årig kille från Bro som döms för mordet på Delta Gym. Men varken för mordet utanför klubblokalen eller på Delta Gym så har polisen lyckats komma åt den som beställt morden. Poliserna Petro och Annika uttalar sig inte specifikt om de här två mordutredningarna men är kritiska generellt till att man inte uträtt anstiftarna tillräckligt mycket i utredningar som rört just Foxtrott. Man har inte jobbat alls mot anstifterna skulle jag säga. Och det var väl först i rekrypterade materialet som man såg anstifterna. Det var första gången vi fick se anstifterna och hade möjlighet att kunna hämta in dem och jobba mot dem. Och det här är ju lite once in a lifetime. Det var nu vi kunde ta dem på det där. För att annars kommer gängen lära sig hur vi attackerar deras kommunikationsvägar. Nu har vi chansen att inte bara ta utförarna. Vi kan ta dem högre upp. Men det tycker inte jag att man har lyssnat på eller omhändertagit. Man har inte utnyttjat den möjligheten fullt ut- Annika och Peter tycker att det har varit likadant i utredningarna under året som gällt Foxtrott och Dalernätverkets konflikt. Den som ligger bakom mycket av det våld som vi sett i Stockholm under första halvan av året. Att utredningarna har fokuserat för mycket på de unga utförarna istället för att komma åt dem högre upp. Ja, Peter och Annika menar att man inte får en motivbild om man bara inriktar sig på de unga utförarna. Peter menar att ungdomarnas motiv till att utföra en skjutning ofta bara är pengar- men att –att den riktiga motivbilden ofta finns i chattmaterialet. Han tror också att polisen hade kommit längre mot enskilda nätverk– –om man hade samordnat materialet från de krypterade chattarna bättre från början. Man hade behövt sätta en kommission som hade hanterat krypterade tjänster– –och verkligen gått ut och tagit ett nätverk taget och söndrat dem. Det finns fortfarande mycket brott att utreda där för att komma åt anstiftarleden. För de som inte har blivit tagna där är ju fortfarande ute. Och de som kanske var lite längre ner tidigare har nu vuxit. Då kan man också hitta saker i chattarna för att se hur de har liksom kommit in i rollen de har idag. Våren 2022 så grips Rava Majid i Turkiet efter att en parkarbetare hittat en väska fylld av sedlar i en park. Majid hör då av sig till polisen och försöker hämta ut väskan under falskt namn. Men då grips han. För vid den här tiden så är han internationellt efterlyst och häktad i sin utevaro för synnerligen grova narkotikabrott. Men han släpps och då skaffar Ahmadinejid sig turkiskt medborgarskap genom att investera i fastigheter i Turkiet. Efter det har han häktats på nytt i sin utevaro här i Sverige där han har för förberedelse till mord i konflikten med bandidos. Och sedan dess har hans nätverk, alltså Foxtrot, växt och samarbetat med flera andra nätverk. I förundersökningar som rört Foxtrot den senaste tiden så har man kunnat läsa om bilden som polisens utredningsgrupp fått av nätverket. Det är inget man bara slänger ihop utifrån en sprängning eller en skjutning utan man måste följa nätverket över tid för att kunna lägga ihop det här pusslet. Du måste lära dig hur nätverket fungerar. Och så här beskriver Peter den bild som han fått av Foxtrott. Om man tittar historiskt så ser man ju att det har gått in i stora delar av Stockholm- och snutit personer till sig från olika nätverk som har fått ut narkotika i Sverige. Det kanske inte alltid är Rava själv som kör ut knarket- utan han har kanske sålt det till en som körde vidare till Sundsvall, Gävle eller Norrköping- eller vart det nu går någonstans. Som det ser ut nu kanske han har knutit de här personerna lite närmre och gett dem skydd. Ja, Peter förklarar också att om personerna som Rava Majid knutit till sig i olika städer hamnar i konflikter så blir det också Majids konflikt. För att freda den kranen så måste han plocka in våldsverkare ifrån sin våldsorganisation och det är då man ser att det kan komma skyttar från en helt annan ort. Och något som är fäst stor vikt vid när det kommer till Foxtrot är de så kallade rävringarna. Vi har ju berättat om dem tidigare och i olika utredningar så har polis och åklagare nästan sett de här ringarna som en medlemssymbol. Och de som har burit ringarna misstänks då man Majid nära. Men under rättegångar som vi varit på så förnekar ringbärarna att det skulle vara en medlemssymbol. Någon har sagt att han fick en ring i muckpresent och trodde att det var en katt. En annan säger att han fått ringen i födelsedagspresent av sina kompisar. Men ingen av dem går alltså med på beskrivningen att ringen skulle vara en symbol för ett nätverk. Och vi har ju också kunnat se i förundersökningar hur Rava Majid poserar med feta rävhalsband i guld till exempel. Och ringarna och andra rävsymboler har också syns i olika rappares musikvideor. Annika och Peter, de beskriver de här videosarna som ren och skär PR för Trot. Det är väl det som är skillnaden på det här nätverket. De har ju varit väldigt tydliga med att göra reklam för sitt, alltså vad de tillhör- Just här tycker jag att de gör ett ordentligt ställningstagande kring vilken sida de står på. och så kommer det hända om man inte stöttar dem. Och stöttar man dem så kan man leva det här livet. Det är väl ungefär så jag tycker att det känns. Och då är det ju mycket pengar, glitter och glamour och det är vapen och resor- och nu i september 2023 så har alltså en intern konflikt inom Foxtrott eskalerat. Efter en skjutning i Turkiet och mordet på mamman till en av Rav Majids tidigare närmsta män inom nätverket, mannen som vi kallar Doktorn, har flera mord, skjutningar mot bostäder och sprängningar följt. Poliserna Peter och Annika kan inte prata om det de vet om den interna splittringen inom Foxtrott, men klart är i alla fall att doktorn inte är en okänd person för dem. Alltså jag tror att det är uppenbart utifrån vad som har hänt de här dagarna att han har haft en otroligt stor roll i nätverket. Annars hade inte den här konflikten blivit som den blivit. Och, och man hade inte gått på de måltavlor som man nu har gjort. I Fox trots konflikter har anhöriga och barn mördats. Att Rava och hans allierade haft ett högt våldskapital- har Peter och Annika känt till länge. Men de trodde inte att det skulle gå så här långt. Nej, jag är inte förvånad. Men att barn skulle användas på det här sättet- både som utförare och offer i den låga åldern- ja, det tror jag inte att någon hade vågat gissa- men gränslösheten, ja den har alltid funnits där. Vi har ju flera gånger varit inne på svårigheterna eller rättare sagt att det i princip är omöjligt att få svenska kriminella utlämnade från Turkiet när de också har turkiska medborgarskap. Det gäller både doktorn och Rava Majid och i Majids fall så kunde SVT nyligen avslöja att det pågår en rättsprocess mot honom i Turkiet där han misstänks för urkundsförfalskning. Åklagaren i Turkiet menar att det ska ha skett ett förfalskningsbrott i samband med att han blev turkisk medborgare. Rava Majid själv själv nekar till brott. Men om han fälls så kan det leda till att han blir av med sitt turkiska medborgarskap enligt SVT. Och då finns det en öppning för att han faktiskt lämnas ut till Sverige och ställs inför rätta här. Nyligen gick Aftonbladet ut med att en polisrapport som lämnats från Sverige till turkiska myndigheter med detaljer om Rava Majid och Foxtrot-nätverket läckt till gängkriminella. Man ska ha hittat den här rapporten i en telefon som tillhör en i bronätverket för ett år sedan. Och det här har vi också fått bekräftat och vår källa kallar det olyckligt men tror inte att det haft någon stor påverkan på problembilden i Sverige. Poliserna Peter och Annika har som sagt följt Foxtrott länge. Och så här säger Peter om vad han tror kan få ett slut på konflikten mellan doktorn och Rava Majid. Det kan ju vara något jättetrivialt egentligen. Antingen att man knäpper rätt person eller att man kommer överens om att det här är inte är värt att slåss om längre. Att man gör upp helt enkelt. Så det här kommer dö ut så småningom. Och jag tror inte att det kommer vara tack vare svensk polis- utan att det är andra saker som gör att den kommer att avstanna. Med det sagt tror inte Peter att problemet tar slut genom att få bort Foxtrott. Utan att det är polisen och rättsväsendet som måste lära sig att hantera den här typen av gängkriminalitet. Vi måste se till att ha ett rättssystem som gör att våra utredningar inte tar över ett år när vi sitter i de här komplexa utredningarna. Vi måste kunna bedöma bevisning på ett annat sätt och gå hårdare åt mot pengarna. En annan sak som de känner behövs är rutinerade utredare som är vana vid att hantera fall i gängkonflikter. Man plockar nybakade poliser och stoppar in i utredningarna. Det har exploderat medan vi istället skulle behöva erfarna utredare. Anders Rissel är tillförordnad polisområdeschef i Stockholm Nord. Han har tagit del av kritiken från utredningsgruppen, alltså den som Peter och Annika berättat om i det här avsnittet. Jag delar inte den bilden. Jag tycker vi hade ett högt fokus på att lagföra Ravamayid. Vi hade honom häktad i sin frånvaro tidigt och vi, vi tog väldigt mycket åtgärder för att få honom utlämnad, få hem honom på Sverige och för att säkerställa att vi verkligen kunde slå mot hans brottsupplägg. Så från den. Den delen att jag blev involverad i ärendet så har är jag hela tiden känt att det är ett högt fokus och väldigt högt prioriterat. Däremot så befann vi oss då också i ett läge där det var en skjutvapenproblematik kopplat mot Järva. Vi hade väldigt mycket uppgifter om mord som skulle ske som vi var tvungna att förhindra och lägga resurser på också. Och vi hade hela Enkro eller de krypterade chattvapen som kom in med väldigt mycket information om väldigt avancerad och allvarlig brottslighet. Så det fanns ganska mycket att prioritera på helheten och den tycker jag inte riktigt har framkommit utan att det har varit delvis en, en lite för ensidigt perspektiv kopplat till eh, ja, vissa delar av utredningen mot honom. Anders Rissel känner inte till ärendet om att man inte fick till ett möte med polisledningen i Stockholm Nord efter avlyssnande samtal där det kunde misstänkas att det pratades om rena mordplaner från Rava Majids sida. Och även om han inte håller med om kritiken från Peter och Annika så kan han också känna att man inte räckte till på alla fronter. Polismyndigheten har inte på totalen alla de musklerna som krävs för att jobba genom alla delar så att man skulle känna att vi har tagit liksom fullt ansvar i alla delar hela vägen ut utan vi måste göra ganska hårda prioriteringar och se eh, vart är det mest effektivt att gå in med våra, våra åtgärder och där gjorde vi ett intensivt arbete och hade säkerställt en, en sån pass stark utredningsresurs som i stort sett nästan inga andra ärenden hade eh, vid den tidpunkten i polisområdet no, trots då omfattande skjutvapenproblematik problematik alltså, Pågående mordserie egentligen ute i järvområdena där vi jobbar intensivt. Då. Poliserna Petro och Annika vill inte använda uttrycket vad var det vi sa när det kommer till Rava, Majid och Foxtrott. Och även om de känner att varningarna och larmen från utredningsgruppen uppåt inom polisorganisationen inte fått gehör så tycker de att kampen måste fortsätta. Vad är alternativet? Vi sitter ju ändå så att vi kan påverka. Vi kan ändå försöka. Det är många som inte ens har den möjligheten. Jag förstår om allmänheten är uppgiven. Men vi har ändå ett arbete där vi kan påverka den här bilden. Men det är många fler som behöver steppa upp och våga brösta lite ansvar. Våga göra skillnad. Du har lyssnat på ett extra avsnitt från Petri Krim om kritiken mot polisens hantering av Rava Majid. Fortsätt höra över till oss med tips på vad ni vill att vi ska ta upp på p eller på vårt Instagram-konto där vi heter p Producent idag var Jenny Hellström. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariella Quintana-Melin. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.